Moja kwa moja hii unendaya kusikiza ni idhaa ya kiswahili ya radio isangania utuna kutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mhotasari waka. Viongozi kutoka chama tawala CNDDFDD watakiwa kutendea haki wote bila kujali vya asilia vyao awaomba Azkov mkuu wa daosisi ya gitiga. Ukuslifu wa mafuta aina ya Dizeli unaulipotiwa hizi Wasababishwa na hitilafu ya kuyapakia kunye bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania Wizara ya Nishati Mitangaza Na katika habari za mkuu wa la Sudan Ateuwa mawaziri hukukukiwa kukiwa na maandamano Kuna haya bila shaka na mengine mpenze Mitambu na na François Akiimana hapa studio mimi ni Romualde Nio yabifuze Habari kamili. Viongozi wa inchi waliote uliwa katika chama tavala sendede FDD wanatakiwa kuchukulia sawa laia wote bila kujali vya mavyao vya kisi yasa. mkuu wa daosisi ya Gitega aliwatolea wito huo katika ufunguzi rasmi wa sara na maombi ya sekuntatu ya liwa na chama madarakani tangu wa lahamsihi. Simon Hamana amesema kulidhishwa na namu na hali ya usalama imeanza kutengamaa Lakini na kikosoa visa vya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Na kijana mmoja mwenye umri wa mnyaka 19 mkazi wa kijiji kilenga ne tarafani lugazi mkohani mbanza anazuriwa katika jila la kata mzinda tangu wa la hamsi. Anatumua kujamiana na muzi wa wili wa jilani yake kama zina vjoreza tarifa zaraya wa kijiji hicho akili kamatwa na polisi kwa ushirikiano wa utawala. Raya hao wanaweza kuwa mwanamke miliki wa wa m, m, m, miliki wa mbuzi hao alisikia kilio cha mbuzi alipokuwa shambani Al, na pokwenda kuchunguza na kukuta uh, kijana huyo akifanya uh, kitendo hicho. Aliwataka majirani kuapatanisha, na hivyo kijana huyo kuomba msamaha kwa njia ya baraka na kusamehiwa. Hata hivo utawara uligundua lazima ya kushitaki, ya kushitaki wa mahakamani. Kiongozi wa kijiji hicho anathibitisha kumufikisha kwa vya sheria alahamsi na kuwa tayari uchunguzi umeanza. Na kesi zaidi ya ishinamili air fundizo zinasubiriwa kutatuliwa na tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki nyingine S&TB. Kiongozi watume hiyo, ameweka wazi hayo arahamsi katika kipindi cha mungano wa radio. Wakati nasaria mnyezi mitatu tu ili kumalizika kwa muhura watume, mtazamo wa, mtawa, wa mtaramu wa malithiano, ni kwamba kesi zinazo baki, baada ya muhura huo hazinge pedekwa katika mahaka maza kawaida kama inavyo fafanua shiria ya tume hiyo uhaba wa mafuta aina ya dizeli unao ripotiwa nchini Burundi siku hizi unatokana na tatizo la kuyapakia kwenye bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ajili ya usafirishaji wake hadi Burundi ni maelezo yake msemaji wa Wizara yenye dhamana si, ya nishati Landasi Sindayaga ameongeza kuwa mabwawa uh, yenye dhama eh, mabwawa na barabara zinazojengwa pamoja na magari ya nayo ingizwa kwa wingi nchini Burundi, hupelekea kumalizika mapima kwa rita milioni ishi na zinazo tengwa kwa muezi. Hata ivo, anajengea matumaini kuwa suara hilo, litakua limepatiwa jaba, jawabu, ifikapo jumatatu hii. Nashuhuliza kuziba mashimo kwenye barabara ya kitaifa nambali tatu, sihimu yake ya rumonge nyanzaraki, zimeanza tangu muanzoni mwajuma hili. Watumiaji wa barabara hiyo Wanakaribisha vima kitendo hicho wakiliza kuwa Watakumbo wa mda wao na vyombo vya usafiri Havita haribika haraka Na hivyo safari kuwa katika mazingila bora walezo zungumza na idha hii Wanaomba shuhuli marumo za ukarabati kuenderea Lejo isanganiru ni kiboko yao na mtarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa Jijini Bujumbura. pesa takriban milioni miyoni sarafu za Burundi. Ndi hizo zitatolewa kwa mashirika manne ya kilaia katika telafa ane za mkua waruigi. Joel Nyandink mwakilishi wa shirika la Oxfam. leo Leotowa pesa hizo kwa ushirikiana wa machirika ya Action Aid na Miparek. Anafafanewa kuwa pesa hizo zitatolewa kwa madhumoni ya kufadhiri miladi ya maendeleo. Emiransiene tabu, governor mkua wa Rigi anaomba wafadhili kufuatili ya shuhuli za mashilika husika. Tarifa hii ikipatikana na kwa mengi zaidi tutahili ya jirea tufungwe ukuraswa michezo Mchezo ya mzunguko wa nane wa michwano ya kumbe la mataifa ya Afrika Afcon na ufanyika nchini tangu talee tisa mwezi huu itatimua vumbi jumapili ijayo. Timu ya Algeria ilionya kuwa mwaka rufumili kumina tisa iliondolewa katika kumbe hilo kufuatia kichapo cha mabau matatu kwa moja dhidi ya Ivory Coast. Katika michezo mitatu ya awali ilipata alama moja. Ilikupata timu kumina sita zitakazo enelea ilazimika kupandisha timu nezizo wokuwa katika nafasi ya tatu. Mengi zaidi na Ismaili Kwizela. Timu ya taifa ya soka ya Algeria ambayo ilikuwa ikipewa bahati kubwa na wengi ya kurudi kunyakuwa kombe la mataifa Afrika. Haikuweza kufaulu kufua dafu katika michezo ya makundi ya kombe la mataifa Afrika mwaka 1221. Algeria ilipoteza michezo miwili na kutoa sare moja. Lakushangaza zaidi ni siku ya alhamis ilipoteza kwa baotatu kwa moja. Dhiri ya timu ya taifa ya Ivory Coast na kupita inabanduliwa katika mashindano hayo Timu ya Taifa Algeria ndiyo mabingwa watetezi wakombe hilo la mwaka elfu kumi na tisa. Timu iliyowashangaza mashabiki katha wa soka ni pamoja na timu ya Taifa Gambia. Ambapo ni marayo ya kwanza kushiriki katika mchuanu hiyo na kufanikiwa kutinga roundi ya nanebora. Katika mechi za awali Gambia ilizishinda timu za Taifa za Mauritania na Tunisia. Na kutoa sare na timu ya taifa ya mali ili kupatika na timu 16 zinazo ingi ya round ya nane. ili itajika kuongeza timu nine kutoka katika makundi tofauti ila ya timu zilizo poteza vizuri. Na timu hizo ni Tunisia Malawi visiwa Vyakomor pamoja na covered. Roundi ya nanebora itaanza hii ijumapili, Bukina Faso itacheza na Gabon, Nigeria itacheza na Tunisia, siku ya ijumatatu, Guinea itacheza na Gambia, huko wenyeji Kamrun. Watamenyana na visiwa vya Komor. Senigo itamenyana na covered siku ya ijumane na siku hiyo hiyo. Morocco itachuana na Malawi. Na mchezo unausubirua na ham kubwa ni ule wa Ivory Coast. Itakau chuana thidi ya timi ya taifa Masri siku ya ijumatano. Na katika siku hiyo hiyo, Mali itacheza na timi ya taifa ya Equatorial Guinea. Habari za kima taifa. Hartum. Mkuu wa jeshi la Sudani, Generali Abdel Fattah al Amiwatewa Mawazili, mawaziri Kateka katika serikari mpya. kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Hatua hiyo inajiri takriban ni mitatu baada ya kunyakuwa katika mapinduzi ya kijeshi ambayo alitatiza mpango wa uchaguzi. Tangu mapinduzi hayo kumekuwa na maandamano makubwa ya mara kwa mara ambayo mishudia maandamana haji zaidi ya Sabini wakiwa wana vikosi vya ustalama. Waandishi wa habari wanasema kutajwa Kwa salikari mpte hakuwezi kulewalidhisha wandamanaji wanaotaka wanajeshi waondoke kabisa katika ulingo wa kisiyasa. Hapo awali makumi ya maajaji. Nchini Sudan walitaka uchunguzi ufanyike kuhusu ukandamizaji mukari wa maandamano hayo wakiwa shutumu viongozi wakijeshi kwa kutekileza ukiukaji wakutisha dhidi ya wandamanaji ambawa hawakujihami. Marekani imereje ya wao Kuwa haitarejesha msada wakiuchumi kwa Sudan isipokuwa tu kutakapo kuwa na usitishaji wa hasia na Serikali inayoongozwa na raia kurejeshwa. Akra, takriban watu kumina saba wanao wanahofiwa kufariki katika molipuko mkubwa karibu na mji mmoja wa migodi mashariki mwagana maafisa wamesima. Kulingana na siturika la habari la uingereza BBC. maafisa wa polisi wanasema kwamba amba gari. Lilokuwa likibeba viripozi vya amigodi. Ligongana na pikipiki piki karibu na mji wa bogoso. Picha zizo sambari. katika vyombo vya habari. Zirionyesha mosh mkubwa rio kuwa ukifuka juwe ya nyomba zizo aharibiwa na vifusi vlito patikana. Kila mahali huku kazi wa kiyomba usaidizi. Picha za video Zileonyesha miili na ilio katua katua ya wathiliwa. Pia kuna shimo kubwa linaraonekana kandukando ya barabara. Takriban, watu hamsina tisa walijeruhiwa baadhi ya wakiwa katika hali mbaya. Waziri wa habari kujo oponge Nkuma alisema. Raisi wagana nanaa kufuado alisema kwamba jeshi limeingri ya juhudizi ya dharura ili kusaidia kuthibiti hali na indara ya kukabiliana na majanga ilikuwa mipatiwa jukumu kutuwa wa wadharura kwa wakazi. Na mkama nivyo kuwa nmekuwa hidi tulejele ili tarifa inayo zunguzia pisa takikriba ni milioni miambili salafu za burundi ambazo zitolewa kwa mashirika manne ya kilaia katika tarafa nne za mkua waruigi, Joel Nyandink mwakilishi wa shirika la Oxfam. Heleo toa pesa hizo kwa ushirikiano wa mashirika ya Action Aid na Miparek. Anafanoa kuwa pesa hizo zita kwa madhumoni ya kufadhiri miradi ya maendeleo. Emiransi ye ne tabu, governor mkua wa ruigi, anawaomba wa fadhiri kufuatiria shuhuri za mashirika husika. Umerinduwayo alikuwa ruigi na kuandaa tarifa ifuatayo. Shoguli hizo za kufahamisha mashirika yenye miradi bora zaidi ya mingine itakayoungwa mkono kwenye tarafa za arujigi Bweru Butaga na Nabutezi zilifanyika kukiwepo wakilishi wa mashirika yote 30 na mawili yalio shindana lidwine Rurono na mratibu wa mrati huo anajuza kuwa mashirika manne ndio yalio kufuatia ubora wa miradi yake. Moja moja kwa kila tarafa, baadi ya wanamemba wa mashirika ambayo miradi yake ilipendekezwa, wanaeleza pesa hizo kuwajia kwa muda muafaka katika kuwaunga mkono kikazi. Jeremy Chubahiro katipu mkuu wa shirika la utengenezaji asali anajuza kuwa kiasikimoja cha pesa hizo kitatumua kimaandalizi. Kwa kununuwa vifaa vya kisasa vya kuafugia nyuki kiasi cha pesa hicho kitatumiwa kwa mafunze wafugaji Lakini pia kwa vijana ambao hawakufauru kusoma na wale ambao walikosa ajira Tabu Emerance Yen Gava anawataka wafadhiri kufuatilia kwa ukaribu Utenda jikazi wa mashirika hayo ilikuwa nufaisha raia wa mkua huo na mkwa sauti hiyo ya omelinduwayo tarifa ya mchana waleo haina chaziada usikose kuendea kusikiza vipindi vingine vya radio isa ngani o vina hapa studio ulikuwa na mimi lo mwale denio ya wivuze.